Ua shardhu l'umuri muhdathatu ha Ua kullu muhdathatin bidha Ua kullu bidha të nëzhalala Ua kullu dhalala të në finnar Të ndëruar besimtar Kemi folur në hudbet të kaluara Për ditën e gjukimit Për ditën e dhogaris Për ditën e drejtisis Në të cilën Allah subhana wa ta'ala do vendosë drejtsinë e tij absolute mbi krijesat e tij. Drejtsinë kundrejt të gjithëve dhe. dhe do jabi t'i japë mëshirën e tij atyre që e meritojnë. Për këtë arsye ka quhur ditën e llogaris. Dhe dita e gjykimit. Dhe mbas së ditës Allahu subhanahu wa taala ka bërë të vendosur njerëzit në një nga dy vendbanimit e përhershme, në të cilët ata dhe jenë të përhershme. Vëndbanimi i parë është vëndbanimi i mëzbesinfarve, është gjehenemi, të cilën e ka pregatitur Allah subhanu wa ta'ala për ta. A i është kryuar për ta, për parës e të kryohen. Dhe Allah subhanu wa ta'ala e ka kryuar atë, për të tërguar njërzëve zemrimin e ti, kundrejtë atyre që kundështënur dhe rëtë ti, me këte jetë. Allahu Subhanu e Teala, e ka konsideruar, gjëhnemin për shtrimin më të madhë për njërzit, të cire kundështënur dhe rëtë ti, dhe e është i vërtet dhe i til, tëtë Allahu Subhanu e Teala, Rabbena, inneke men të dkhilin nara, faqad a khzajtah. Zotion, ti med vërtetat e që e fut në zjarë, ke poshtruar, o mali të zalimin e min ansar, dhe min zorët, nuk këndih muës. Gjithashtu ka thënë Allah, subhanu e ta'ala, a lem ja'lemu anëhu me ju hadidillah wa, ala, wa rasulahu, fa anëlehu nara gëhennem e khalidem fiha, dhalike në khizju l'azim. Fërët, nuk e dina taë, Sa i që luftonë Allahu dhe të dërguar i në ti, për të është zjarit gjehnemi të përjetë që më të, edhe kjo është poshtrimi i madhështarë, poshtrimi i rëndë, edhe ka quajturë Allah i madhurë poshtrim, se mëse mëndë vërtetë e është një poshtrimi madhë për njëri unë, edhe një dëshkim të cilë njëri unë nuk e ka parë ndë njëherë, dhe nuk e ka përjetuar ndë njëherë, asë në sësia, asë në cilësia. Kjithështu Allah i Madhur ka të reguar që ata njërës e cilët kanë humbur në akhirat janë të humburit e vërtet. Ata që humbin duke shkuar në gjahnem janë të humburit e vërtet që kanë humbur zdoj të rektije me Zotin e tyre dhe kanë humbur zdoj e rasi për shkëtuar vetet e tyre. Inë në lëkësirin e ledhin e kësiru në fuse u më ahlihim johën në tijame. Aladha, likehull, khusranul mubim Po të Allah i madhuruar Me të vërtet të humbër i ta në ata që kanë humbër Vete të tyre dhe familjet të tyre Dite në kemetit Dhe me të vërtet kjo është humbja i qartë E si mosit humbje Edhe për shtrim I vërtet dhe i qartë Dhe i rënd Për njeriun Kur për shkrimi i dënimit dhe i dhimjeve dhe i vuajtjeve që doket njëriu në të është i pa mundur në të dynja. Nuk ka mundësi të përshru e goja njëriut torturat dhe mundimin dhe dhimet e mëdhajt që do përjetoj njëriu në gjëhnem. Dhe profetisë sonë Allah një sëllem të rgonë që e ka parve të gjëhnemin dhe ka thënë nuk kam parë në dojnë pa mje më të frikshme se jaftë. Se kjo pa mje, pa mje gjëhnemit. Nuk kam parë dhe një pami më të frikshme. Kër i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu sallem, thot që kjo ishe pami më e frikshme, që a i nuk ishe gjunaf qarë, dhe Allah i madhuruar e kishe falu të gjitha kabimit dhe ti të vogla, edhe ka përmëtuar që të të ngrejnë gradën më dhe artën qenet. A i u tremë për gjehnemit, edhe të regon pëti që të regon, e qëfar mund thot e i personit cili bënë gjunafet më dhajë dhe të vogla, dhe mund të kapi vdekën të gjëndje, dhe mund të bëhet për për nërëve gjëhnemit. Allahu në ruhet në zjarët gjëhnemit. Allahu subhanu e ta'ala e ka kryuar gjënetin dhe gjëhnemin për para se të kryojë kryesët. Edhe sot, gjënetit dhe gjëhnemi janë të kryuar, edhe për këtë ka shumë argumenta. Ka thëni ma më të tahawi, gjënetit dhe gjëhnemi janë të kryuar, edhe ata nuk gjduke në kurë, Allah i më dëruar e ka kryuar gjenetën dhe gjëhnemi për para se të kryoj kryesat, dhe ka kryuar për shdo njërin për i tyre banorët e tyre. Dhe këtë dëshiro në fund në gjenet me mirësin e ti, dhe këtë dëshiro në fund në gjëhnem me drejtsin e ti, ka rëndakor të gjithë djetarët e hlisonet dhe gjëmadit, se gjenet dhe gjëhnemi janë të kryuara momentarisht. Dhe këju ka qenë mëndimi tyre dhe e sa dolu në grupët e humbura që e më hor të legje Edhe argument për tërndë shumë, ta për i tyre kemi fjallën në Allahu Suhanu Wa ta Ta'ale që thot për gjenetin Ua i dhe dhe dil mu të të t'im, është përgatitur për besimtarët, për dhe voçmit Dhe më dhe në ka përgatit të dhe prekosh Këtër shumë ka thëmë për zjarën, ua i dhe dil kafinin është përgatitur për mos besimtarët I dhe ështu ka thonë Allah i madhuruar, wa në qadraahu nëzleten ukhra, rinda sidratin mundtëha, rinda ha gjennetul ma'wa, qëtë dhe e ka parët dhe njëhertjet, e dhe mërën Gjibrilin a.s. Në sidratel mundtëha, ati e ndodet gjennet i ma'wa, ka të rëgur Allah i madhuruar, që profetë s.a.v. ka parë sidratën të mundtëha, dhe ka parë Gjibrilin të kësidratë të mundtëha, dhe, thotë Allah i më dhurë, ati ndodhe gjenneti ma ua, dhe këta ka thunë kur profetis s.a.ll. më gjithë në miaraj, dhe kjo të rëgojnë që gjenneti sotë e kristonë. Dhe, trasmetonë në nesin, në hadithin që të rëgojnë historie miarajit të profetis s.a.ll. Thotë, edhe pas taj, gjibril a.s. më mori, thotë profetis s.a.ll. Dhe e sa shkuam të sidre të mund të ha, dhe dhe atër pash që sidre në m Në gjyra të shumë të që nuk i dhja se që fa në gjyra shishin e to Edhe më pas, thotë profetisë sënë allohi sëllëm hyra në gjennet Edhe kur shikoj thotë guralet se të gjennetit ishin perla Edhe, edhe u i gjennetit ishte prej misku I ka të rëgojnë që gjennetisht i kryuar Gjithashtu edhe gjennemi Edhe në të njëdin hadith të rëgojnë që profetisë sënë allohi sëllëm Kërë në gjithë në qilën e parë pa gjennemin Kida shumë shë hadit i bëra, Ibn Uazib në të thimin të regohet vdekja e besimtarit dhe mos besimtarit. Ndërto të regohet, të regohet që kur vdekjës besimtarit dhe shkon në varën e tim basi kryën e të uthimi për në qëllën e shtatë dhe këthejt për sëri, atëhere i thuhet shtrojni ati për i shtrojeve të gjenetit dhe i hapet një port në gjenetit. Ndërse për mos besintarin, jithuat hapin i ati një por dhe silin i nga gjëhnemi, dhe i vin e e e, e gjëhnemi, të nëzeti gjëhnemi dhe të qia të gjëhnemi në varën e ti. Dhe kjo të regojnë që atënë kërjuar momentalisht. I dhe shu trasmetohat se Profetis S.A.S. ka falu njëmë në sahabët namazin e Kusufit. Kusuf quhet eklipsi i djelit. Kër u bë eklipsi i djelit, du për një eklips shumë i gjatës. Dhe profetisë sonë Allahu al Iselen ka falu një namaz të gjaci që trasnoton më bukëriju, edhe tjerë nuk ka falu në dhe njënë dhe njënë dhe një namaz më të gjaci të namaz. E ka zjatur shumë që ndrimin kam, edhe rukun dhe sejtën. Pasen basi marojë, unë gjenë hytbë dhe tha, thot nuk kanë dhe njënjë që unë se kisha parë, thot, vetëm se unë e pashtot në këto momente, a i sa pashtë edhe gjenetë edhe gjenemin, u thot besim të arbetë. Edhe në momenti kërë ju në patë jo unë thot, e se për parë dhe shtiri vë dorën, thot aty pash gjenetin, thot dhe pash, thot një prej, në më thonë, pash rrush, bistak rrush i prej gjeneti. Edhe shtiri vë dorën për ta marë, thot, dhe si kur ta kisha marë, të kështin në ngërën për i ti, thot dhe e risat të shkatrojshet dë njaja. Edhe kërë në patë jo këthe vëmbrashtë, pash gjehnemin, pash gjehnemin se si hante vetën e vetë Edhe pande u tërhiqem mbrapsht të profetit sallallahu alaihi dhe sellem, më këto tregojnë që xhenjeti dhe xhenhemi janë të krijuar apo ato sot, sot ekzistojnë. Nidasto profeti sallallahu alaihi dhe sellem u thotë shokëve tin hadithin që transmetonin moslimi. Pash atë në dorë të, të cilit të shpirti im, sikur ta shikohunit ju otë që shikoi unë, do qeshni pak dhe do qani shumë. I than, çfarë kjo parë dërguri Allahut? Tha pash xhenetin dhe xhenhemin thotësikur të shikonit dhe të që kam shikuar unë dhe qesh një të pakë dhe dhe qanë të shumë. Edhe një trasnetim thua që sahabut unë në kokat fjullu qar, gjoje, zër, dhe fjullu në duke qarë, a i së të gjojë e thotë zërë të tyre të qarë shokë të profetisë sona lori sële. I thonë qfarë pejë dhe dërgujë allatë, tha pa shqenetën gjëhnemu. Dhe e drejtë dhe e meritush më është për i personi cili shikonë gjëhetën gjëhnemu që të qajë. Qaj për gjëhnemin, kërë shikon të merë në matë, që e përet një riun që këndë është në urë dhe të Allahot, edhe qaj për gjëhnetin, nga malë i përtynë të, kërë shikon i mësitë dhe në dhaje që ka bregatitur Allah subhanu wa ta'ala përbisim të ta arën të. I dhe është të regodhë një hadith, se Allah subhanu wa ta'ala më basi kërjojë gjëhnetin dhe gjëhnemin i thotë Gjibrilit a.s. Eja dhe shikonja ta. Edhe shkon Gjibril a.s. dhe shikon gjenetin. Mbase e shikon dhe që harbukurish kanë të, i thotë Allah subhanu e taala, pasha kërnërin të ndë, zhdo kush që do të gjoj për këtë, do synoj që të fyjnë të. Edhe pas taj Allah i madhur, e rrethon gjenetin me vështirësi, me gjera të rryra për njeriun. Edhe i thotë Gjibrilit shikoje dhe shikon Xhibrilin e thotë Selam po ka frikut se do hyjë njërin të. Nga vështesitë që si ka që më me cilët është rrethuar Xheneti. Pastaj i thotë Allahu i më dhuroj Xhenemin dhe i shikon Xhenemin dhe thotë Pasha këna i në tënde. Në çdo kusht që do dëgjoj për të kapur të larguar prej tij, derisa pas së Allahu i më dhurou rrethon Xhenemin me kënaësitë të dynjas. Me epshe. Me gjëra të bukura dhe, dhe erathon, mbasi e zbukuronët dhe e rëthonë, në basi e bëngë të gjedhe, shikon Gjibirë i thotës, pashe ka në rinë të ndë kam frikë, se të gjithë dhe hynë ta. E to hadithë të regojnë, që gjenetjë dhe gjenemi janë të kryuara që herëtë. Jithashtu Allah, Suhanu e Taala, ka përmendur në Kur'an, jithashtu dhe profetisë sënë Allah, lise në hadithët sarkta, për rojtarët e gjenemit. Këtë ata e në melaike Dhe Allah i madhuruar e ka bërë nëmërën e tyre së proë për njërëzit Këtë thënë Allah suhanu e ta'ala Ja ju e lëdhina amanu ku enfusekum ahlikum nara Wa ku duhan nasu al hijjara O ju që keni besuar Rruaj një vetët tuaja dhe familët tuaja nga zjarri Lënda esëtzilit janë njërëzit dhe gurët Alejha melaiketun giladhun shidhant Në to ka me laike që janë të mëdhejnë dhe të ashpër Të mëdhejnë dhe të ashpër Sepse armishtë e Allahut këta meritojnë Laja asunë Allah ma amarahum Nuk e kundështojnë Allahun atë që ka urdhuruar Vajfalu në mëhun edhe kryin atë që urdhërohat Shë tërgonë Allah i madhuruar që rojtarat e gjëhnemi dhe me laike që i ndëshkojnë njërzën gjëhnem Janë të mëdhejnë janë të ashpër janë të egër kundrejt armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Lidh është ka thonë Allahu i mëdhëruar se Sa usli saqar o ma adra keman saqar la tubqi wala tadhar lawahatun lil bashar aleha 19. Tregon Allahu i mëdhëruar për xhehenimin dhe e quan atë saqar. Është një nga emrat e xhehenimit. Thotë tifus ata në saqar dhe ku e diti ç'është saqar? Saqar je şey sil nuqlei gja pa pa djegur pa e bërë pluhur për njeriut. Edhe në tëtët të alloj madhuruar janë gjisej vetëm nëndë të mbëdhjetës, vetëm nëndë të mbëdhjetë me lajke. Të regohet që më shri këtë këtu, ma shtërohen për i ti numëri, dhe alloj madhuruar ka bërë të numër fitën e për ta, për mund së besin të arët. Edhe u thonë një i tjetërit, këta janë të pakët, i thotë njerë i dykët të tjerve, mua më më mja Ose mua mjafton vetëm kaq numër, edhe tjerët merrni ju, merrni edhe ju me ta. Edhe Allau më dhuar tregon që Allahu subhanahu wa taala këtë numër e ka bërë si fitnë sprov për ta. Sepse njerëzit nuk arrin të kuptojnë dot që me 1 lek, 1 me lek për i tyr, vetëm 1 me lek është i gatshëm ta shkatërrojë gjithë botën që bëjnë atë. Dhe nuk është gjë e pamundur për ta, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar ata të më të fuqishëm. Përdalla Allahu subhanahu wa taala jehenem ka midosu vetë 19 melajke te cilet e ruajn ata. Edhe kryetari i tyre Ish Malik. Asaj për cinin ka treguar Allahu subhanahu wa taala Kur'an dhe ka thënë që mosbesimtaret do ta thrasin Malikun do të thonë unadaw ya malik li yaqbi alayna rabbuk qala innakum makifun. Do të thotë Maliku do i thonë Malikut mosbesimtaret jehenem do të thotë thrasin unadaw ya malik do të thrasin o malik Letë në vdesi zotion U thot Maliku, ju do qëndroni në ta Kanë të reguar djetarët Që Maliku u përgjigje dhe të tyre Në basë njëmi i vjetësh Masë ta e trasë njëmi i vjetë resht Në basë njëmi i vjetësh U përgjigje dhe u thot Ju do qëndroni në ta Nuk kemi përdalë më për ti Sepse Allah i madhëruar Ju dha mundësi njerëzve që atët këthehen Ju dha mundësi e tyre që të pendohen Aulum nu amirkum ma yetadhkaru fi men tadhkar waja'akum an nadir uzadallahi madhruar a ja nuk yuke milan neven dunja ajsa tket mundsi per kujtohet ai qi ka deshir per kujtohet dhe ju erdi ju ve paralejmeruesi kta ayet e ka permendur Imam Buhariu ne librin e tij dhe ka thon tem ne ka permendur kta ayet Ase ka përmëndur hadithin që profetit sallallahu a.s. thot, ati personi që Allah i madhuruar i këdhe njëtë gjesh të dhjith vjet. I është justifikuar Allah për para ti, edhe kënë nuk ka justifikimë të tek Allah subhanu wa ta'ala. E ka lënti e tojë ka qëko që i të përkujtojë, dhe nuk është përkujtuar, dhe ka ardhur par lejmë rusin. Ka thënë djetartë, par lejmë rusin, është profetit sallallahu a.s. Par lejmë rusin shë Kur'ani, Edhe ka thënë disa djetare Parlejmë rusë janë thinjat Kujti vinë thinjat, ati ka ardhur Parlejmërimi Parlejmërët pregatitën për takimin Allahus subhanu e ta'ala A valem në ammirë ku maje të dhekeru Fijimën të dhekeru A kumun në dhirë A nuk ju lamë neve në dynja A i që sa të këtë mundësit përkujtohet A i që të dëshëron përkujtohet Dhe ju e rëdhë juve Parlejmë rusë Në gjëhënemi Sot e këzistonë Në djetarët gjithashtu, përveç kësaj kanë diskutuar dhe kanë folën edhe për vendodhjen e ti. Në djetarën të gjek kanë disa mendime, edhe mendime me isahti djetarëve është që gjehnemi ndodhët sotë në tokën e shtatë. Tëpse toka është rrumbu lakët, si tokë, edhe për këta kanë nëndëkorë gjithu me të islamë. Këtoj nuk e vërdetunë nësot mos besintara si shpetendojnë, por këta kanë ditur muslimanët prej shumë e shumë shekuishë dhe këte kanë tërguar djetarët që prej më shumë se njimi vjetësh dhe kanë tërguar që gjithë muslimanën kërë nëndakor që toka shërën bulakët, edhe në mezin e saj është ajo që i qua toka e shtatë, edhe në mezin e saj ndohë dhe zjarë i gjahnemit të cilin e ka qua i tërë allohi madhuruar nësurën mutafifin e sidgjin e sidgjin i gjuhë në arabe vjën nga fele sidgjin, edhe sidgjin dhe thotë burg Në shqutur si të gjinë, sepse në të do burgosën mos besin tharë dhe ata që meritojnë dënimi në Allah, subhanu e ta'ala. Inë në kitabë al-futjarë i lefi si të gjinë, libri i njerëzë të këshinë dhe jetë si në si të gjinë, ka dhenim nukë këthiri në tokë në shtatë, kërgjë është rasmetuar dhe nga shumë për i tabinëve, dhe kërgjë është mendimë me i me saftit djetarëve, gjithashtu ka thonë Allah, subhanu e ta'ala, Thumëra dhe dëna hu asfële sa finin, ille ledhina amenu wa aminu sali hatë. Ille ledhina amenu wa aminu sali hatë. Për të dojë më dhuar, ne më paset shua më të në fundin e fundit, përveç atyre që kam besuar dhe kam bërë pun të mira. Fundi-fundit është pika me e poshtë në universitë. Në poshtë se nuk kam në gjithë universitë. Dhe kjo pikë është toka e shtatë, është qendra e tokës dhe qendra e universit, aty ndodhën gjëhnemi, përnda e kjo është pikë me poshtëme, dhe aty e meritojnë që a kjerët futen, sepse kjo është vëndi me poshtër, përnda e da lojë madhur i poshtronë të kjoj futër ata në të. Për këta rësue, me ndinë në i saftit djetarëve është që gjëhnemi ndodhën të tokë në shtatë, kurse gjëneti ndodhën si për i sazëm i rraji që tërguem që në basi profeti s.a.s. kalonjë që edhe në në shtatë shkonë shikonë sidrët të lmuntë të ha edhe ati shikonë gjennetin më ua ma se këronë shtë të, të qijet kjo tërgojnë që gjennetin dollët në bishtë të qijet Lusallahu në sëllohu në madhëruart në ruaj nga zare të gjennemit edhe në bëj përpër nore dhe gjennetet Alhamdulillahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi, e gjemërin, e ma ba'dë. Allahu i madhuruar, është i pletë të qishën për shdëgja. Dhaji, e ka kërjuar universit si shka dashu a i vetë. Edhe kur dite dhe gjukimi do në ndërrojët, si shdo a i vetë. Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala, Eme të beddalu l'ardhu, ghejra l'arde wa sëmawat, O barazu l'illahi l'wahidin këhharë, Thot atë ditë kur të ndërojë të to, kam i to kjetër, e të ndërojë qijit, edhe të shfaqen për para Allah, të gjithë kërjesat për para së ndhuës si të vetëm, o bërra zulli Allah il Wahid il Kahar, o të ralë më gjimine, jo me idhim më karranine fil asfad, atë ditë të shikosh kriminele të lidhër me zinjirë, sa rabilu më minë katiran, robët e tyre janë prej katrani, Të, gë, të gëshë, u gjuhe, u munnarë Dhe fëtyrët e tyre imbulon zjarë Allah i madhuruar ka të rguar në të ajete Që Allah i madhuruar do të shëndëroj tokat Edhe qijit në të formën si shdo Dhe Allah i madhuruar që për të fëqirë të shëndëroj shdoj gje E tas madhuru, tas madhuru, tas vogloj si shë të, të, të, të shiron e i Betëmi thot bëvë dhe jo bëhet Dhe A i që është të reguar në argumentet të sakta është që gjehnemi është i madhë dhe shumë i gjerë. Kur të hyjnë, mëzbesintarë në te kam për të gjetur e te shumë të gjerë, shumë madhështorë, shumë të thejlë, edhe argumentet që të regojnë të gjenë të shumë të apre këtyre kemi. Një, Allah i madhëruar ka të reguar që banuar të gjehnemi të dhe hyjnë në te janë të shumë, nëmëri të pa shumë të shumë, nëmëri të të shumë Aja sa nga qdo njëmi 999 të e për gjëhnem, që në kohën ademi të lejtë selam, dhe i sa dojë Allah i madhur të bëkja me jetin gjitha breza, sa njëres bëjnë valta. Nga qdo njëmi 999 të e për gjëhnem. Në më dhe numëri tërë shumë i mafë, edhe të gjitha i nëzhe gjëhnemi, por jo vetëm kaqë, gjdo njëri për i tërë do këtë një madhësi kur të hynë një gjehnem të veçan, një madhësit veçan këllun gjehnem. Pra ne ka të rëgurë profetisë në hadithet sakta, që banor të gjehnemit dhe mbalën, vetë një dhe mbalën të të të të të kenë sa madhështia e malit të uhudit. Sa madhështia e malit të uhudit. Dhe lërksia me së dy shpatullëve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ato janë sa shumë njerëz në xhenem, ato janë sa madh ështëor xhenemi. Dhe me gjithë këtë xhenemi nxehet edhe më shumë. Fot Allahu subhanahu wa taala Kur'an yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazeed. Atë ditë do t'i themi xhenemit a u mbushë, edhe ai do thotë a ka më? Hal min mazeed? A ka më? Allahu i mëdhuar do t'i thotë a u mbushë, edhe xhenemi do thotë a ka më? A ka më? desa kur të dojë Allahu subhanahu wa taala që të mbushë dhe të plotësohet me aq saën futur në ta, vendos mbi të këmbën e tij në xhenem edhe atë mlidhet xhenemi pas njëri tjetër pas vetës vetë dhe thot më mjafton kaq më mjafton kaq hot kat kat më mjafton kaq më mjafton kaq Allahu na ruaj nga zjerët e xhenemit hadithën e transmetonin me Buhariu dhe Muslimi kjo tregon që xhenemi është shumë i madh. Por derisa nxjika shumë ici ndërmuese të njerëzve me gjithë madhështinë e tyre. Gjithashtu një them tjetër që tregon madhësinë e xhenemit është hadithi që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që guri mund të bjerë në xhenem për 70 vjet dhe nuk bie në fundin e tij vetëm nëse mbas të kalojnë 70 vjet. Tregohet një hem që profeti sallallahu alajhi wasallam ishte ulur me shoqët e tij. Edhe dëgjojmë Dje një, një zhurmë madhe një goditje. Edhe u thot profeti sallallahu alejhi vesellem shokëve të tij: "A e dini ç'është kjo zhurmë fon Allahu dhe dërgoi ti e dini?" Kon. I thot profeti sallallahu selam: "Ky është një gur i cili ka rënë qopa 70 vjetësh nga maja e xhenemit edhe tashtim rritin fund të xhenemit. Para 70 vjetësh. Vetëm duke rënë. Iashtu Argument që të regonë madhështin e gjëhnemit është edhe hadithi që ka të reguar profetis sënë Allah v.s. Se didin e gjukimit, do s'ilët gjëhnemit. O qi e ju me idhin bë gjëhennem, do t'asillin atë ditë gjëhnemit. Ata nuk e drejtoj nëntë mëdhjith me laike. Nëntë mëdhjith me laike e në vetë më ata që e më brënda ti dhe drejtoj njërëzit që do dënohën ta. Ndërsa gjëhnemit ka shtatë të ditë mi frerë. Mendojnë i pak si kështë të qenë qenë, ëdhe johë të qenëmë, që mbajnë 17.000 frerë, e kuptonë në shfarë fushitë, e dhe ka. ëdhe jdo fre, e mbajnë 17.000 melekë. Kërënë kjo të regonë më dështinë, e dhe fushinë që ka qenëmë, e me gjithë të qenëmë shfrinë, ataj e mbajnë, e mbajnë e pojë si mosuikë, ataj shfrinë. Iza rëatësum min mekanin ba'idin, sami' ota lloj madhur por xhenemin kur, shikojnë t t lark, fishkallima, fishkallima kur ta shikojnë mosbesimtaret ata nga larg do dëgjojnë prej tij fishkëllime fishkëllime të xhenemit fërshllimin e zjarrit të shfrynd. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Ado kur të hidhen atë të lidhur në vend të ngushtë, dom thonë edhe pse xhenemi është shumë i gjerë. Çdo njëri prej mosbesimtarëve do ketë në të një vend të ngushtë, shumë të ngushtë në të. Të lidhur me zingjirë, atër dhe lutën për vetët e tyri që të shkatërohen një ore më parë. Gjithashtu, argument që të regomë për madhështinë në gjëhnemit, është që Allah subhanu e ta'ala dofu si ditën e gjukimin në gjëhnem, djelin edhe hanën bashkë po të fucet të në gjëhnem. Jo për të dënuar, por këju është urdhëri Allah që ka vendonë së Allah i madhurë për shdoj gje që është adhuruar për veçti, do futen në xhenem edhe gurët, edhe drurët, edhe gjë që është e dhruar do futen në xhenem edhe pse dielli dhe hëna nuk kanë bër asnjë gjë na, as nuk quhet dënim për ta hyen në xhenem. Por kjo tregon madhështinë që ka xhenemi, nusallahu alaihi madhuruar, na ruaj nga zjarri i xhenemit, nusallahu subhanahu wa taala, të na ruaj nga çdo veprë që i çon njeriu në xhenem, nusallahu alaihi madhuruar, të na ruaj nga zemrimi i tij e të na mbylli këtë jetë në punë të mira freismikamente.